Akkoriban kezdett elterjedni a 35 mm-es kamera, és Kinkeid vett egy használt leikát a helyi fotós szaküzletben. Aztán levitte New Jerseybe, képmélybe, és egy egész hetet töltött ott a part menti életet fényképezve. Egy másik alkalommal Maine-be, végig stoppolt a part mentén, a hajnali pustahajóval kelt át Stoningtonból Isleau hódba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 akit valamelyest is vonzónak talált.